wa man ittaba hudahu ila yumiddin amma ba'd Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Fushur fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menuju ke negeri hijrah Al-Madinatu al, al nabawiyah Dan kedatangan Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya Menjadi berita yang sangat dinantikan oleh mereka Yang pada saat mereka mengetahui kedatangan Rasulullah Alayhi salatu wassalam Maka dengan sangat gembira mereka pun menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka mengatakan jaa Nabiullah jaa Nabiullah telah datang Nabi Allah telah datang Nabi Allah adapun riwayat yang disebutkan bahwa Sebahagian para sahabat mereka mendendangkan syair ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dengan mengatakan Talaal Badru Alaina min Thaniyatil Wada' wa jaba syukran dan seterusnya maka ini riwayat yang tidak sahih dan tidak sabit dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in Kemudian pada pasal yang berikutnya berkata Al Hafidz Abu al-Fidha imaduddin Ismail ibn Umar al-Shahir ibn Kathirin rahimahullah ta'ala Faslun Istiqrarun Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bil Madinah Manatabnya Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Di al-Madinatu al-Nabawiyyah Dan setelah kedatangan Rasulullah alaihi salatu wassalam Maka Kota Madinah menjadi kota yang suci disucikan oleh Allah Subhanahu Wataala seperti halnya Mekah. Fakam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kubah Ayaman. Maka tinggallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah Kubah. Daerah Kubah, iaitu yani kurang lebih lima kilometer dari Masjid Nabawi. Beliau sempat tinggal di sana beberapa hari. Wakilah arba'atah ashra'iyahuman. Ada yang mengatakan bahwa beliau tinggal di Quba selama empat belas hari dan itu disebutkan dalam Sahih Al Bukhari r.a. Wa as-sahihinah idin masjidahu masjidah Kuba. Lalu kemudian beliau pun membangun. Pada saat itu masjid beliau yaitu Masjid Quba. Dan ini merupakan masjid yang pertama yang dibangun di dalam Islam. Tsumma rakhiba bi ta'ala fa adrakatul fi bani Salim ibn Auf. Kemudian setelah itu beliau pun kembali menaiki kendaraannya. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau pun mendapati shalatul Jumat ah di daerah Banu Salim bin Auf. Di daerah Banu Salim bin Auf. Fa fil masjidil ladzi fi batni wadi ranuna. Maka sholatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salatul Jumat ah di bahagian lembah Wadi Ranunah. Dan disebutkan bahwa ini adalah merupakan salat Jumat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu selama beliau berada di kota Madinah. Waraqi bailehi ahlu tilka darayan zil alaihim. Lalu kemudian penduduk negeri setempat mereka semua menghendaki agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah mereka. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dengan kendaraannya, maka mereka mempersilakan untuk mampir, mampir ke rumah, mampir ke rumah. Semua dari kalangan para sahabat menghendaki yang demikian karena mereka mengharapkan keutamaan dan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam Faqala maka Rasulullah alaihi sallam mengatakan fa innaha ma'mura sesungguhnya unta ini diperintah artinya dia sudah terbimbing sengaja dibiarkan jadi tidak berhenti kecuali jika dia berhenti sendiri sebab dia diperintah Sehingga kalau unta tersebut diperintah, ya sudah kita jangan mengganggu unta tersebut, biarkan dia kemana dia hendak pergi. Falam tazalna qatuhu sayyiratun bihi maka terus saja unta beliau itu berjalan. La yamurubidari minduril ansar illa ragibu ilahi fi nuzulilaleyhim tidaklah beliau melewati satu rumah dari rumah-rumah rumah kaum ansar melainkan mereka semua menghendaki untuk Rasulullah singgah di rumah mereka. Fa yaqulu lahu nabiy alaihi wasallam lagi-lagi mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah unta ini karena sesungguhnya dia diperintah. Ya, dengan gerakan-gerakan tersebut dia diperintah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Falamma ja'at mawdi'a masjidih al-yaum barakat Maka tatkala unta tersebut tiba di tempat masjid beliau sekarang ini yaitu Al-Masjidun Nabawi maka duduklah unta tersebut menderumlah unta tersebut Walam yanzil anha sallallahu alaihi wasallam hatta nahadat wa sarat dan belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari unta tersebut hingga yang tadinya dia duduk berdiri lagi bangkit lagi jalan lagi sebentar unta ini tsumma altafata wa raj'at fa fi mawdi'ihi al kemudian beliau kembali lagi unta ini kembali lagi ya dia tadinya sudah berjalan, kemudian dia balik lagi kembali dan kembali duduk di tempat di mana dia duduk pertama kali. Kembali dia menderum pada tempat di mana dia menderum pertama kali. Wa anha sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun. Dari onta tersebut. Wadali kafidari bani Najjar dan itu bertepatan dengan daerah Banu Najjar. Faham lah Abu Ayub radhiyallahu anhu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke manzilhi. Maka Abu Ayyub pun membawa kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke rumah beliau. Jadi singgahnya tepat di daerah Darul Madin Najjar dan disanalah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membangun Al Masjidun Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudi' al masjid wa kana yatimain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membeli tanah untuk masjid tersebut. Dan itu pada asalnya adalah merupakan mirbat bagi dua anak yatim. Yang dimaksud mirbat yaitu tempat di, apa, seperti kandang unta. Nah, daerah tersebut dibuat semacam tempat persinggahan unta. Tempat peristirahatan unta. Wakana mirbadan li Dan ini miliknya dua anak yatim ya dua anak yatim Sahal dan Suhail keduanya dari kalangan Ansar yang ketika itu Sahal dan Suhail ini dipelihara oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu wa masjidan dan beliau pun membangun masjid di tempat itu fahuwa masjidul Quran yaitu masjidnya sekarang ini Wabunya Ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujarun ilajannya dan dibangunlah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kamar-kamar di samping masjid tersebut. Wa amma Aliun radhiyallahu anhu faqama bimakka. Adapun Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaan beliau lambat. Ya beliau tetap tinggal di Makkah. Ri'itha ma'adda'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-wada'i alatikaanat endahu. Sengaja Ali bin Abi Talib terlambat disebabkan karena beliau yang akan menunaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam titipan-titipan yang ada pada beliau, yani menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Makkah. Mungkin ada yang barang pernah dipinjam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namu dikembalikan ke yang punya, agar kemudian tidak dituntut nanti pada Yomul Kiamah. Wa gay radhalik dan yang lainnya, thummalahi khabirul Sulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menyelesaikan berbagai hal-hal yang menyangkut tentang apa yang ditinggal oleh Nabi Alaihi Sallam paraikumri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Ali bin Abi Thalib beliau mengikuti atau menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Naam. Dan ada beberapa riwayat yang dijelaskan dalam beberapa riwayat tersebut adanya beberapa kejadian-kejadian pada awal-awal kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Al-Madinah Nabawiyah. Di antaranya adalah hadith Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, naza'la fi aluul Madinah. Beliau turun, beliau singgah di daerah uh, Madinah bahagian atas. Fi hayy yuqalu lahum Amr bin Auf, beliau singgah di sebuah kampung kabilah yang disebut dengan kampung Banu Amr bin Auf. Wala fa aqama fihi 14 maka beliau pun tinggal selama 14 hari sebagaimana disebutkan oleh Ibn Kathir dalam Al-Fusul. Tsumma arsala ila mala'ibani Najjar, kemudian beliau pun mengutus kepada sekelompok banun najar agar kemudian mereka datang lalu datanglah mereka sambil membawa pedang-pedang mereka lalu kemudian berkata Anas bin Malik wakanni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi sallam ala rahilatihi wa Abu Bakar ridfahu wa malau banun najar haulahu seakan akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi sallam dalam keadaan beliau berada di atas kendaraannya Abu Bakar di belakang beliau membonceng dan sekelompok Banu Najjar berada di sekitar Nabi ﷺ. Hai Soalka bifinai Abu Abi Abi di mana beliau pun menemui kamar atau halaman rumah Abu Ayub. Wa al-fakkan yusalli hiitha drakatul salafayusalli fi marabid alghanam dan merupakan kebiasaan Nabi ﷺ di mana tiba waktu salat Maka beliau sholat di tempat tersebut sampai Nabi Alaihissalam mengerjakan sholat di kandang kambing ketika itu. Nah dan sholat di kandang kambing diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah sholat di kandang unta. Nah. O'ala thumma innahu amara bina'il masjid. Lalu kemudian beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Fa'arsala ila mala'i banin najjar. Fajauh. Lalu kemudian beliau mengutus pada sekelompok Banun najjar. Maka mereka pun datang. Faqala ya banin najjar thaminuni biha'itikum hadha. Kata Nabi SAW. Tentukanlah harga untuk tanah kalian ini wahai Banun najjar. Yang ini Rasulullah SAW ingin memberi tanah tersebut untuk membangun masjid. Allahu la ilaha illallah demi Allah kami tidak akan meminta upahnya, meminta nilainya, meminta harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mereka menyerahkan begitu saja dalam bentuk wakaf. Qala fa kana fihi ma lakum kanat fihi quburul musyrikin wa kana fi kharib wa kana fihi ketika itu daerah tersebut atau tanahnya Madun Najjar ini masih ada kuburan-kuburannya orang musyrik ada tempat-tempat yang rusak dan juga ada beberapa pohon kurma maka nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kemudian kuburan orang-orang musyrikin dan tempat-tempat yang rusak tersebut diperbaiki ya Kuburan orang musyrikin dipindahkan, Naam. Di, di diratakan ya, daerah tersebut diratakan, tempat-tempat yang rusak diratakan, wavinak li faqotiat dan pohon-pohon korma tersebut dipotong, ya, ala fasafu an nakla qiblat al masjid, lalu kemudian mereka membuat pohon-pohon korma tersebut ya dibuat baris. Sebagai kiblat arah masjid, wajalu iḍādatahi hijarah. lalu kemudian uh, mereka menjadikan dua pintunya itu dari batu wajalu yang kulo nasakhra lalu kemudian mereka memindahkan batu-batu tersebut wahum yartajizuna dalam keadaan mereka mendendangkan syair-syair, wah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maa yaqulun dan Rasulullah Alaihi alaihissalatussalam bersama mereka Sambil mereka mengatakan Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah Faghfir lil ansari wal muhajirah Yani mereka mendendangkan kalimat-kalimat ini Untuk memberikan semangat pada saat mereka bekerja Ya Allah sesungguhnya tidak ada kebaikan Melainkan kebaikan dalam kehidupan akhirah Maka berilah ampunan pada kaum Ansar dan kaum Muhajirah. Kegembiraan penduduk Madinah dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis al-Bara' dari Abu Bakar As Siddiq ketika menjelaskan tentang berita hijrah. Fakala fakadimn al-Madinah talailan kata Abu Bakar As Siddiq kami pun datang ke kota Madinah di malam hari. Fatanaza ayyuhum yanzilu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun berselisih yang manakah di antara mereka yang bersedia untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata nabi alaihi salatu anzilu ala bani Najjar ahwaalu Abdul mutalib. akramahum bidzalik akramuhum bidzalik aku akan turun di tempatnya banu Najjar sebab mereka itu adalah akhwal Abdul Muththalib. Jadi masih ada hubungan kekerabatan dari arah ibunya Abdul Muththalib. Dan mereka adalah orang yang paling mulia Akramahum bidzalik dalam hal itu. Fas'aidar rajul arrijalu wan nisa'u faqal buyut wa tafarraqal ghilman wal khaddam fi turqin yunadun. Maka di saat itulah Laki-laki, wanita mereka naik ke atas-atas rumah, sementara anak-anak dan para pelayan mereka berkeliaran di jalan-jalan sambil mereka mengatakan, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, ya, menunjukkan kegembiraan mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak-anak sampai orang tua. Maka ini menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula al Imam Muslim, menunjukkan bahwa yang mereka ucapkan adalah kalimat-kalimat ini. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Bukan ucapan Tala al-Badru 'alaina dan seterusnya. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan fa maraitu yawman qadtu anwar wala ahsan min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar al-Madinah Aku tidak pernah melihat ada satu hari yang lebih terang dan lebih baik dari hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan Abu Bakar ke kota Madinah wa syahidu Dan aku pun menyaksikan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama raaitu yawman qattu adlam wala akhbah min al-yawmi alladhi tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Dan aku menyaksikan meninggalnya Rasulullah dan aku tidak pernah melihat kondisi hari yang sangat gelap dan hari yang buruk dari hari yang ketika Rasulullah s.a.w. meninggal pada hari itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imamu Ahmad. Ad-Darimi Al dalam Al-Muqaddimah. Al-Hakim juga demikian. Dan disebutkan di sini bahwa Al-Imamu Ahmad perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Dan dari hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'an beliau mengatakan Lama kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ibatil habasyatu bihirabihim farahan dikudumih Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baru saja beliau datang ke kota Madinah Maka orang-orang habasyah mereka Bermain tombak Pada hari itu Ya, biasanya bermain tombak ini dalam perayaan-perayaan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitr. Namun mereka melakukan itu ke Habasyah untuk menyatakan kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan "Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala qursum min al-hudum." Akhi Bani Amr ibn Auf, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau turun di Quba, di tempat Kulthumnul Hudum, saudaranya Bani Amr ibn Auf. Wa yuqalu bal nazal ala Sa'ad ibn Khaytham. Ada yang mengatakan beliau singgah di rumahnya Sa'ad ibn Khaytham. Fa'akama fi Bani Amr ibn Auf. Wa al aljum'ah fi Bani Salim ibn Auf. Maka beliau tinggal di Banu Amr bin Auf dan beliau sempat mendapatkan salat Jumat di Banu Salim bin Auf. Fa Jumat al Kubra fil masjid bi bathnil wadi. Maka beliau pun mengerjakan salat Jumat di masjid di daerah lembah itu. Berkata Ibnu Ishaq, Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub wa amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'i masjidih fitilkas sana." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumahnya Abu Ayyub dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membangun masjid pada tahun itu juga. Kita melihat demikian perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan masjid. Awal beliau datang, yang paling pertama yang beliau fikirkan adalah bagaimana cara membangun masjid agar kemudian kaum muslimin mereka bisa melakukan ibadah secara berjamaah dan kaum muslimin menyelesaikan perkara-perkara mereka di dalam masjid yang penuh dengan berkah. Kapankah Nabi saw masuk ke kota Madinah? Disebutkan dari hadis Asim bin Adi radhiyallahu anhu beliau matakaan: Qadima Rasulullah saw yoom al-ithnain al-ithnatay ashra'ta liyiltaan, qalat min rabi'in al-awwal." rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba tiba di kota madinah ya ini pada saat berhijrah tibanya beliau di kota madinah itu pada hari senin pada tanggal 12 malam yang telah lalu dari robi'unul awal fakama bil madinati ashar senin dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di madinah selama Sepuluh tahun. Selama sepuluh tahun. Tayyipi akhwan, naktafi bihada. Wallahu ta'ala anamissawa wa wa da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu wa hafidhakum